Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhore falendrojm. Me trempretim ndim dhe falë kërkojm ndërsa lavdata dhe bekimet Allahu qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët dhe të gjitha ata që ndjekin rrugën e tij deri në fund të kësaj bote. Pëdru Lëzër, jemi edhe sot në këtë ditë të bekuar, ditë të gjumaj. Ditë e gjumaj është një ditë e veçan për neve si besimtarë edhe përshka këtë namazë gjumaj dhe përshka këtë vlerave tjera që i ka kjo ditë. Dhe ne vërshdimisht para namazë gjumaj po të rajtojmë temat ndryshme të cilatë shpesoj që në përmjësojmë kuptimin e festë tonë, në eshtojnë dijen për këtë festë dhe praktikën. Ne kohë të ksojni së bashku mi duke u dhstuar në për surrat e fundit të Kuranit. Dhe kemi pofunduar në javën e kaluar komentimin e surrës El-Fil. Kësaj surre që Zoti i Gjallëuall e tek ka përmendur një përpjekje të dështuar të disa keqbërësve për me rënu shtëpinë e Zotit, Qabën. Ata nuk kishin asë një problem me Qabën përve se zilis. Do tëtë ishin ziliqarë dhe nga zilia deshën që me rënu shtëpinë e Zotit. Mirë po fundi erdi ndryshë nga e që ata kishin planifikuar. Nga se në vend që të rënohet Qabëja së kur ata planifikuan, urënua pushtetje dhe forca dhe fuqia tyne dhe pa të shumë se kjo sura e shkurëtër në jabë mesajët më dha që njësi besimtarë të jemi i vazhdimesh të mbërshidhë në lahën dhe të ruhemi nga punë të këqia nga se kurdo që planifikojnë dikujt me i bokeq ajo e keqe filimesh ko me e godit këtë parin për asë me shkurët e këtë dyti Ës surën e vijëm që të, të lasim për të është një surë që ka lidhje të ngushtë me këtë surë që kemi qenë duke tetuar. Do thotë ne kemi qenë duke tetuar kaptinën Elfil, kaptinën e elefantit, për shkak sa u ushtri që erdhi me Erzu Çabën erdhi me një elefant të madh që me të me Erzu Çabën. Pas kësaj sure, ja, vjen surja 1, vjen surja Quraysh. Që surja Quraysh emërtuohet në bastë fisit që ishte kujdestar për qabën dhe fisin nga gjiri të cili doli Muhamidi sallallahu aleyhi wa sallam në këtë surë surën korejsh Allah u përmenë disa begati dhe mirësi që i adha këti fisit dhe si ishte ragimi i këti fisit për balë begative të Allah u gjatë gjerali u e si do duhe të ishte ande ky është një fyes i njohur. Është një fyes, do të thot, që ka vlera, mjafton vlerë për këtë fyes që do të thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është prej tyre. Pastaj mjafton që Allahu xhallajlajlajlaj ka bërë kujdestar të çabës e kështu me radhë. Mirpo ata përkundër këtyre vlerave, përkundër këtyre negativave nuk reaguan si duan. Përndë e Allah u thëtë, li i lafi kurejsh i lafihim rihlete shqitai o sajf Li i lafi kurejsh dhe të tëtë përshka këtë siguris dhe përshka këtë vlerave që i adham këti fisik kurejsh ne i sigruam ata dhe i garantuam që të udhëtojnë rihlete shqitai o sajf që të uthojnë dimrit dhe të uthojnë verës. Allahu përmenë se këfis ishte kujdestari i këti veni që Allahu Gjelle Walla për me vazhdu këta me mëjtë kujdestar dhe për me vazhdu me uadhru Allahu Gjelle Walla në qabe zote Gjelle Gjelle e shkatrej e brehen e shkatrejt mbretin me tër ushtrin që e pat e mirë Nëse Allahu xhallahu xhallalu para syve të tyra, që ata s'kishin asnjë mundësi me i rezistuo Ushisë e Ibras. Nëse Allahu xhallahu ala para syve të tyra, po e shkatërron një armik që atyre Kurajshve tua vazhdon mandatin e mbikëqyrjes së Qabës, tua vazhdon beqaditën e mirësitë. Dhe ata e panë se kush e pengon fin e zotit Dhe adurimin e zot qka ndodh me te Tash këta si do dujt të reagoni Kër vjerë Muhamedi s.a.s. Me e përkra Apo me indihmu Nga sa ata e panë me sytë të tyre Fushin e Allah qëtë dhe Gjelali Hovë Për fatë këtësisht nuk ndodh i kësto Nuk ndodh i kësto Ata në vend që të bënë përkras të Muhamedit s.a.s. Në vend që të ti besojnë të parët e ti ndihmojnë, ata nuk e bënën këtë Individualisht pa të atyllë që u bënë musliman, individualisht Por si shoqëri, si popël jo, si fest jo E luftuan derin në fund Muhammedin sallallahu aleyhi sallam E Allah o tha, ne u ndëruam juve, ne u dham mirësi juve madje walehsuam juve udhimin dimrit dhe verës çka në kupton kju udhim dimrit dhe verës korejtemi kës do tot nuk kishin thyra të mjaftushme nga toka e mekës gja se toka e mekës nuk është toke pllëshme on meka ka gur ka shkëmbë Nuk është sikur se Medineja. Medineja, qëteti përgamerën e samë është tokë e pleshme. Në në bëhen, hurmet, edhe frutat e tjera. Andaj, Medinejlit, në bjetanin nga tokë e tjene. Për me kelit, jo. Dhe, në datë dhe që të vindë dirë nga situace, gati sa nuk vdisin nga uria. Dhe Allah u ahapi rrugën e trektisë, Dhe u dha Allah vë bereqet të rekti Andaj ata dimrit U dhëtanin për jemen Nga se jemeni Do të tëtë ishte Mëjnë grahë dimnit Ishte mëjnë grahë dimnit Dhe e këshin let më uhtu në dimr Ka jemeni Nga se temperaturat nuk binin posht Dhe ishte e mundshme më uhtu në përshketir Edhe pse ishte dimr Ndërso verës Ruga jemenit bëj e fështir Vapë e madhe Në zetë Allah u ahapi rrugën ka Shami Ka damas Kusiri e sëshme E verës atje u thëtonin për trekti E dimit u thëtonin ka jemeni Dhe kështu gjatë tërë vite Ata kishin qarkullim Dhe gjithashtu të në nënën tjetër Me atë trekti Që e zhvillan në këto dy vende Silnin dhe tëtë të, uh, jera të ndryshme malltë lloj-llojshëm lej nga këto vende dhe e shitnin në Mekë vizitorët që vinin në Mekë për uçapën. Dhe kështu filloi me Mekë. Filloi të me u bënin vend atraktiv dhe filluan të u pasurokoren shtemekës. Dhe nuk bëhej fjalmë për vërtëni. Por së cilë filloi më çet më i pas zë teatri. Filloi me pas edhe tashtukat e tyre, pasunit e tyre, devë të shumta, madje edhe shorbëtor të shumtë ekstremë dhe u bën u bën autoritativ në mesin në rabdhe. Allahu po akujton këtë begati që Allahu adha këtë mundësit të shetitjes të uthimit dhe gjithashtu këtë mundësit të shrytëzimit të mekes edhe për të rekti. Për ndaj Allahu tha fëllja abudu rabbeha dhe lë bëjt le të adhrujnë zotin e kësa e kështëpije jo di këtë tjetër. Nga se është e pandershme gjitha këtu mirësi Allahu me të dhonë e në fundë pas taj me shku dhe me ju nështu dikuj teter dhe me ju përull dikuj teter diri këtu të nërëve vëzër kërë Allahu po i fëtanë kërështë e me këtë pradurim ka dësot dëbi që dua mundallë të këtu kërë ishtë vetëm spjegimi i kuptimi të kësë ure për shka po fletë kësure edhëpse Allahu pas taj vazhdojnë dhe me dy ajet e tjera edhe aty ko apër osit tjera. E përmenë si kësure është surja korejshve. Allahu Gjell e Gjelalu të nëzër, i mbrojti korejshet dhe i mbrojti qabën nuk e është katru një armik që korejshet nuk pa të mundësi me i rezistu. Mirë po, në këtë vit, si kurse kemi përmenë, Kalin Muhammedi sallallahu aleyhu sallallahu Pas 14 vjetëve Që nuk janë Nuk janë të gjatë akto në Historin e njerëzimit Ata njerë që e këshën prietu Këtë shkatrim të e brezë, gjallë ishin enda E kujtojnë nga dit Mas 14 vjetëve Po vjen nga gjiri tyne Prap Allah po indëran Për i gamberin e fundit Për po e ndzirë për tyne dhe ky pejgamber misionin më të parë po ia nis pejtën. Dhe të para që e kundërtuan ishin këta. Nuk kishte gjatë ku mirë po të, dozë, këto duhet të dobi që na duhet më shumë të kujdesim. Shum. Njerëzit kur janë hall, njerëzit kur janë në vështërsi, din ti janë shumë të butë. Din ti janë shumë miqësor. Din të jenë shumë dhe të të afert, të nështruar, edhe adhruas në lojët e leora, në vështërsi. Mirë, po kër kalen vështërsia, kër kalen reziko, njerës të ashtë janë të sigurët, apo e të ashtë kanë dollë, njerët e harrojnë atë vështërsi që kanë qente. Dhe nga bucia kalojnë në arogoncë, nga bashkëpunimi kalojnë në kundështim dhe konfliktë. Nga dhurimi Allahut, kalojnë në muhim të Allahut, e kështë më radhë. Kërështë të bjati njerëzve, përveç ata që janë besimtar, dhe janë të formuar, dhe janë mirë njëhës. Dhe në esens, njëri haran. E Allahu gjenë levat përmesë sëjësure, po i kujton kër e ishët padaneve gjithë dhe, të nditë kja metit që mos i harani vështërësi që këni qitë në tu, mos i harani problemet, mos harani kur një piku ishte dëmë thënë se për juve. Mos harani, kur një kafshat e bukës ishte shumë, dëmë thënë se për juve. Mos harani atë këmë, kur ishte një nëtë e kaluar qitë, shumë dëmë thënë se për juve. E kështu mëralë. Mos harani, tërshë që Allahu gjallë u andëshëj gjendjen, ju soli misije, ju soli pacje, ju soli Allahu furnizim, Nuk duhet që të habitemi, nga se dë njoja silët, apo, dë njoja silët, askus nuk mund të se nuk këtheta e situatë më kur, dikur që ka kalu, për shambull, në situatët vështira, e ta është mirë. Kur më statë së bota jo më kur? Nga se nuk dim na që ka silin ditë ardhme, na nuk dim. Na Allahun e lutim për mëshirë, për mëshirë. Na Allahun po lutim vazhdimisht, Allahu më na lut, më na rujt nga keqbërsit, nga njerëz të këqij, nga njerëz të ligj. Allahu më na rujt nga gjithë, Allahun po lutim. Mirpo, a e dimë na sigurisht çka do të ndodhë? Nuk e dimna. Nuk e dimna. Na nuk e dim për vetën tonë. Na nuk e dim për fëmijët tanë. Çka çfarë ditë po e prezantaren? Nuk e dimna. Prandaj nuk duhet me arru di të fësira që Allahun të falendrojmë të jemi Allahut mirë njohës nga se të rëvëzër sot me gjithë mirësit e shumë të që njerët për i gizohin ka shumë se ne përna mungojnë nërmalë është Allahun a i plecov dhe e përmisov gjendir për me gjithat besoj që të gjithë jemi të pajtimi të se, për shumë gjëra jemi largë ma mirë nga e që kimi qenë ma heret mi aftën mi aftën Liria që e kemi, një aftën Levizja e lirë që e kemi, një aftën Shumë gjitha që e kemi, në hamdurila Një përme gjithat njerëzit Për kundën mirësive që për po i kanë Bukës që për po e hanë, veshës që për po e veshën do, do, do, do të të uh, të Shtëpia që për po i banu Për kundë gjitha kësaj Për apë do të të të Për dëgjojmë ankesa Për, për dëgjojmë do të të Vrejtje Për dëg koprac po i bën të pa kënaqur, po i bën që mos me qenë dhe me zvete, përhape gjelëzia, përhape e më qenë lidhur me vetë, po përhapë xhelozia, po përhapë xilia e këtyre rradhave. E Allahu po thot, mos i harroni. Bëhuni falendërues. Bëhuni mirnjohës. Dhe Allahu xhella xjelali është ai që vazhdimisht ju ndihmon. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam tonë tonë rrugë në zer e mësën të djali në agjës e tia ishte i vogël i kishte 7-8 vjet ama e mësën të porësi burash ishte i vogël me vjet po e mësën të porësi burash e i tha ja gulam o a djalash ihfadhillahe ihfadhke ruja Allahun trunë Allahu ti ihfadhillahe Të gjithu të gjahëk Rujë Allahun <coughs> Kime gjithu në Allahun I hfadhi Allahe Fi, fi rrëha I hfadhi ka fi shidda Rujë Allahun Kur je shlir Të rruën dhe të brunë Allahu kur je fështir Rujë shika Pëm Rujë Gjeko për Zotin Kur je shëndash Gjej ko për me adhuru Gjej në pasurin që Allah ta ka jap Sa do qofta ja Gjej në të njësasijë dhe për tjetërin Gjej në të E kërti e fështir E kërti e smur E kërti e i varfur E kërti e në probleme Allahu gjallë u ala gjelë mundësimet Boruk dalje Fej dhe sta anëte Fe sta inë billah Tha Kër të kërkojsh në dimë kërgapja Allahë ndinë ta imë bështetu në të të tëtë me një fjallë rruje lidhën me Allahë në vazhdimishtë të ndëru lëzër Allahu Gjellë Gjellë nuk ka afërsi me asë një njëri në bëj asë një bazë përveç në bëj bazë në dëvëshmërisë Allahu Gjellewala nuk ka dijal As nuk ka gru As nuk ka As ken nga njerëzit Dishka që e lidh me Zotin As ka artak As si duen dihëmtarët Allah nuk ju duhet askush Dërso neve ne duhet Allah u shumë Dhe Allah u ne ka muncuvar që ne Të kemi aferësimet e Vesh këtë fjalë kërë ndëgjë njëri është Bajegjinderi malë për ta Qërë Zotë i përna mundësën Allah përna mundësën Në kontafër me të po Djetarë të kam përmesë të Prej Lajmeve me përgëzuse Që ka mundësi një besimtar Me i dëgju Që na ndunja mund me ngull Lajmeve me të gëzuhu shumë Kena shumë lajme që kemë qef me i dëgju E me në gëzuhu Po djetarët kanë thënë, njën nga lajmet, më të gëzushme në këtë botë, që ka mundësi me indëgju besimtari, është lajmet që Allahu Gjellera për me në Kurën, se Zotëi ka njerës që i dënë, nën të kap mundësin me dështë Allahu Gjellera Gjellera hu. Inë Allahë, ju hibbu të wabim, o ju hibbu lë mutatahirin, Allahu i dënë ata që pëndohen Allahu i dënë ata që pastrohen Allahu i dënë ata që marin abdes Allahu i dënë ata që lahen Allahu i dënë ata që pastrohen nga mëkatet Kur ti në dëgjën që Allahu e dënë dikan Nuk duhet me pyth sa është qëmimi me fitu Apo Po duhet me vrapu nga Në të tashnisë Allah Gjellë Gjellu Nga se kjo është diri ma Allahu me dasht Me që një afrët me Allahun E i afrët më Allahë nuk bëshmë Bi asë një bazë Ta saj që njerën dë njësë Sotë afruhen Asë bi bazën e gjakot Asë të pasuris Asë të autoritetit Asë të pushtetit Asë as një gjeje I afrët më Allahë nuk bëshmë Bi bazën e adorimin dhe ti E adorimin dhe Allahë gjelë Nuk është adorim sezonal Nuk është adorim periodik Nuk është adorim periodik është projekt i etosur. Këret jeta ju në duhet jetë në adhurim të Allahut El-Auala. Allahu ka kërkuar nga ne që me adhuru kur jemi së dasht edhe ka kërkuar madhu kur jemi të smur. Ka kërkuar madhu Allahun kur jemi kur kemi kur kemi po edhe kur skemi. Për çdo situat ka adhurime. Për çdo situat ka mundsi Allahu më ofrua. Për shambull, nëse njëri e mërë namazin, që që sa so hodë bëdha aladë dhe të krasin për namazin, së është mërë ansi namazin, shumë e mërë namazin. Cëla kategori e shëqinis nuk mundet me e falë namazin. A kanë ndë një kategori që e këtë një rohat, të pëtë për po shambën me konë namazi i kushëzumë si zëqati. Nuk mund është mu falë pa pasë që ka që pasuni. Më në zë zëqati së njëpti pa pasë pasuni caktume, po? Në zëqati, që shërë zëqati? Një pasuni e caktume që rrën një vjetë edhe tita një jepë 2.5aj. Në konë namazi që shtutë, shumë për njëve si shumë konë sotë në gjumapën. Pse? Që s'kini që ka që. A që shtutë, nuk ashtë. Në onë së është Në të veç kush ka kash të kryme, duhet marë namaz. Kursë, së është, apëtë? Mirë. A është namazin dhe lidh me autoritet? A je dikush, asë di e dikushi? Nëse si e dikushi, si mësë hajde, apëtë? Jo. Së ka lidi kushi, apëtë? Më në si është Allah të në nësuahë. Mirë, namazin është i lidh me shëndet kërë i është nësh, falë. A më kursi është nësh, a është i lidh? Jo nga se pejgamberi sa zëm ka thënë salli ka imen falu në komë kër i eshtë nësh kër i eshtë nësh falu në komë për nuk mund është më falu në komë salli ka i të në falu ullër heqë pa problem bële a i që kër ka qenë shëndosh është falu në komë ta është për shka këtë smunit saktume nuk ka mund si imen e në komë falet ullër a i dhe ullën falet bëq me sytonë të Allah është si me kënë kom, saj me pëmullë të kështë dhe në kom, e Allah është gëllonë është problem, si me kënë kom, e që po problem, madje ka thonë, pegamberës, so këtë, këtë aditë so, të pegamberës, si fejllëm të së të të të, s'ki mundë si asë ullën, së të manë të upë, ratje, falë el gjembë, falu, ishtë rinë, në krahë, nëse asë një gjymëtyrë së të vizë, sytë në gjithë e situatë atë mëshme qenë i lidhërë mal, ma, malonqelën e ora nuk ki uj, ka dhe s'ki mundë si mu këtë i ka kibla e pa mundë shmasht ka të mundësh në gjithë pëytje në gjithë përblemë që të këshme në asilë këto, e kë na i gjena zidhja për namazin me të ka dhu që gjithë mundë funksion lidhja veç tja dhe me mbeti lidhër as kosh në komë në zemëri nuk u kurrë është e nudhë nudhë kurrë u ston u ston jashtë vënit vet u ston ka e ka letur Allahu xhelah xhelul sunnetet nuk i fal apo forçë shpurtuhet drekën e fal dyre çate apo let që të pi 10 veç e ka fal drekën në shtëpi të vet 2 kara let a mos e shmos mos e skuqut mos e skuqut pij Allahu Po ndikosh, nuk u dhën të kthena kur kthene, eh, edhe nuk falesh. Kam animo tash sot, në çimi mundsi ku të ndalësh mund të më fal. Në çimi mundsi jeta. Prandaj Allahu po na tregon me gjitha ato se ta ka mundsu me mbet i lidhur me të vazhdimisht në çdo situat. E nëse shkputesh, ti je shkput. Ai ta ka bëjë litarin e lidhjes me ty gjithmonë të zgjatur edhe në mirësi, edhe në vërështërsi, edhe gjithmonë. Mirëpo dhije se, nëse i përdorim lidhët me Allahun, në mirëqenje dhe lirijë dhe në sigurit dhe në shëndet, Allahu gjallëwala pastaj në ta e tonë dryshë kërë janë vërështërsi. Ko atjera, tjetër rahmet është atëherë, tjetër përkrahë është atëherë, tjetër përgjigje duas është atëherë. Nëse tashën këtë situatë, edhe në rinikush i rin Eru në Allahu në pleqëri Edhe në gjithë do situatë Gjithë më më nda për detjera Shrytzoje Mënësin që me qenë i lirë më Allah në të barë Asët njëherë Më asëtë gjejë më rësumë Epo, se s'ka Për ndajë Allahu këtë për e thëtë korejshve Le ila fi korejsh Ua, ua dhashtë qabën, autoritetin Ua mundësua levizjen Unë e këtë e bëra për juve E ju që ka bëndet për zotin Ta shqyësi po e E du kja i e më hufen, a është kja, kja përgjithja dur, a është kjo ragimi i dur i rubet? Pa dëshim se jopë, pa dëshim se jopë. Andaj përfond du me cek një hadith. Pegamberi së zëmë përmenë, se dit në gjykimit, Allahu e mërë rubën e vetë i thëtë, o rubën e jemë. Një rubë që ka harru që ka me dojtë për Allah për para, o habit. Ka harru që ka me dekaj. E mërë Allah unë një rambe e qëtë para vetës Më në mëse tonë ka me dojnë para zotët me dojnë logari I thëtë ja abdi Paru bëjam Elem e khlukë Atë këm kryu une Une atë këm kryu une Po zëtë Mir Atë këm jepë une mundësi me levijin po. të okë po Atë këm jepë familje po Atë këm jepë këtë po Suni më hënë E i thëtë Allah o gjëlle u ala, e ku e ishe kur të thërësha? Unë e kur të thërësha ty, ku e ishe ti? Kom haru i arabë. Thëtë kom haru, Allah e më habiti. Thëtë vë këdhali i ke lio me tunësa. E dhe sot i harru mi. Allah o se harru në kuptim si kurse na. Po i harru mi në të kuptim si jena të të pomo. Ti lypë me shpëtu, lypë falje. Ska mu afëtër. Nga se Allah o thëtë në Kuranë, Për njerë që e harrujë Allah në Gjellë Gjellu, apo, vë ke dhali ke liju me tunësa, edhe sot ki mu harru për Allahot, si kurse, ti e ki harru Allahon. Ande, mos të harrujëm Allah në Gjellu, mos të harrujëm mirësinë Allah në Gjellu, mos të harrujëm bëjën Allah në Gjellu ala, të mbetimit e lidhur, e mos të vëpërmë, si kurse kore ishet që Allahot këtsur e përna asir me të regu se, kështu më në subani, bëhë një E kjo sure kërën dhe spëgime që do t'i marrë me javën e arshme, insha Allah, Allah nëllash begati dhe mirësi dhe në bëftë Allah u falenruas dhe mirë njërën dhe i ti. Në mundësëftë Allah u që timit lidur me të gjithmonë, pa marësës situatëve që kalujmë, nga se mundësia me qenë i lidur me Allah nështë gjithmonë e mundës me dhe aktive. Zotë i shpëlejët me ka që përdovëndu, sallamu ala Muhammedu ala Ali, sallamu ala Sallamu ala Sallamu ala Sallamu